Та коли я зрозуміла, як все робиться, мені набридло читати. Незбагненним для мене лишився тільки Шекспір. Технологію інших речей я почала розуміти, і коли це сталося, вирішила, настав час змінити удачу. Участь у загальній профанації не мій шлях. Ось у яка, каже головний лікар, і я жахаюся, невже він прихильник модних журналів? Моя дружина, коли почула, що ви будете в нас працювати, дуже зраділа. Наказала неодмінно взяти у вас автограф. Завтра я принесу журнал, вона їх збирає. Я мовчки увічливо усміхаюся, всередині нудить, підсмоктує, як під час голоду. Ну от, каже головлікар, зараз підемо подивимося ваш кабінет. Він розповідає про мої обов'язки, розклад роботи, про лікарню і персонал. Для мене головним є те, що я сидітиму в окремій кімнаті і, можливо, полегшуватиму долю якихось нещасних своїм спілкуванням з ними. Я призначив вам третю і сьому палати, каже головлікар. Люди там тихі, спокійні. Єдине, чого їм бракує – спілкування. Власне, ця посада, на яку ми беремо вас, моя ноу-хау, він дається до розлогих пояснень, чому і як виникла ідея, психоспікера, так він назвав цю посаду, але мені і так усе зрозуміло. Чудова ідея, кажу я. Лікар і надалі натхненно веде розповідь, мабуть, йому також не вистачає особистого психоспікера, всім хочеться говорити, і всім здається, що події його життя важливіші за все інше. Зрештою, так воно і є. Лікар веде мене до кабінету, який має стати моїм. Він затишний, з фігурними гратами на вікні. У ньому є крісло, стіль стільцем, невеличка шафа і торшер для відтворення ілюзії хатнього затишку. Стіни білі, по них в'ються пластикові зарості. Невдовзі познімаю їх, міркую я, заміню на кілька справжніх вазонів. Ну, ось, каже лікар розміщуйтеся, можете почати знайомство із вашими підопічними, хоч зараз. У вашому розпорядженні сестра-хазяйка, вона принесе все необхідне. У коридорі сидить чергова. Вона вам все покаже і розкаже. А виникатимуть питання, я завжди до ваших послуг. Він прямує до дверей, і я розумію, що мишка потрапила в клітку. І ще одне повертається до мене головлікар, уже стоячи за порогом. Зовсім забув. Всі розмови мають бути записані на магнітофон. Це необхідно. Для лікування трапляються цікаві екземпляри. Він зачиняє за собою двері, до останньої миті спостерігаючи за мною. Останнім у зникає довгий м'ясистий ніс. Я зберігаю привітну посмішку. Мабуть, я теж цікавий екземпляр. Згодом сестра-хазяйка, оглядна тітонька у синьому халаті, заносить у кімнату електричний чайник та магнітофон із тосиком касет. Ще за пару хвилин у двері стукає чергова медсестра, що сидить на коридорі. Зараз у нас сніданок, каже вона, а після дванадцятої я приведу вам першого. Ось його карта. Поки що ознайомтеся. Вона не виявляє до мене жодної зацікавленості. Для неї я нова співробітниця. Я відчуваю, що мишка вже угрозає щось м'яке і вологе по самісіньків вушка. А вже ж? Кажу я. Сідаю за стіл і розгортаю картку. З розумним виглядом занурююсь у читання. Медсестра так само зачиняє двері, спостерігаючись за моїми рухами. Мабуть, тут так заведено. Так само вони зачиняють двері палат. Добре, що на моїх немає віконечка, вирізаного посередині. Я розплутую різнокаліберні лікарські почерки, нічого не розуміючи у специфічних термінах, перегорнувши кільканадцять сторінок, відкладаю картку. Зрештою, я ж не лікар. Я психоспікер. Мені треба просто побалакати. Близько 12-ї мене починає підсмикувати. Двічі за півгодини я таємно пробираюсь до службового туалету. Для цього треба попросити ключі у коридорної. І це дуже неприємно. Потім вставляю в... Касету у магнітофон, перевіряючи усе правильно, і сідаю за стіл, дивлюся на двері. Нарешті в них стук, двері несміливо прочиняються.